След дискусията за архитектурния облик на Димитровград, питам оптимисти ли са експертите по архитектурното наследство на социализма от тази среща, този форум за архитектурния облик на Димитровград, която се който се проведе най-отдавна. Добър ден, казвам на архитект Емилия Кълева. Фундация за архитектурното наследство на социализма, също така тя преподава и в Катедрата история и теория на архитектурата в а, Университета за архитектура, строителство и градоустройство. Здравейте! Здравейте! Има ли разбиране по това, че запазването на архитектурното наследство от унази епоха, недалечна епоха, не е идеологическа възхвала на един бивш режим, а отношение към сложността на историята и към наистина културното наследство? Знаем, че това е един дълъг спор. Ами, смятам, че специално в случая на Димитров град такова разбиране има. А, разбира се, идеологията често е част от спецификата на наследството, но не бива да се опитваме да я заличаваме или омалуважаваме. Въпросът е дали и какво е постигнато от днешна гледна точка и как то издържа на едно сравнение, което по принцип правим на един анализ, една оценка, която по принцип правим, когато говорим за културно или по-конкретно за архитектурно наследство. Какво обяснява интереса, включително на чуждестранни студенти, на чужди архитекти към Димитров град? Какво всъщност се е случило в Димитров град след войната? Предполагам интереса. Идват факта, че не навсякъде има този слой, той е по-специфичен за определен регион. Конкретно Димитров град предлага една много интересна смесица. Смесица на истории, която можем да прочетем в а, днешната градска тъкан на града. Например, че, а, както казахте, след войната там се случва едно наслояване на последователно авангардни за времето си градоустройствени идеи на модернизма и на социалистическия реализъм, като и двата, и двете идеи, и двете следи от тези идеи са все още четими в града, в различни негови части. А те не влизат ли в някакво противоречие, защото на идеологическо ниво социализма се бори с модернизма в различните му превъплъщения? На идеологическо да, оказва се, че в днешния град Димитров град и двете части съществуват и образуват едно синхронно цяло. Факт. Също така имаме наслояване и на архитектурни следи от последователни периоди, не само от 50-те, което е преобладаващата монохромна част на града, на града но имаме и сгради от по-късни периоди. Например, самата сграда на общината с залата към нея е от по-късен период. Но отново той не е в конфликт, а някакси допълва, завършва Оста, която е от 50-те години поболевава от България. А зад нея пък а, се е растила големия парк Марица, който е така пример за едно друго качество на града, което имаме на днешна гледна точка. Големите зелени площи. Безспорно, огромен плюс на града, като тези големи зелени площи са не само в парковете, но и в повечето вътрешноквартални пространства което си е един безспорен плюс за качеството на средата на обитаване на един град. Всъщност това, от гледна точка на история на архитектурни и градоустройствени решения, кодифицирано ли е, ясно ли е, защо има толкова големи пространства, тези неща, които ни мъчат днес в нашата реалност сега, тук и сега. Това стесняване на свободния въздух, свободното пространство, прекалено близките сгради една до друга, прекалено смалените помещения, стаи. Зовщо и Изключването на определени, как да кажа, жизнени функции на а, някои пространствени елементи, това а, фигурира ли в а, някакви изисквания и а, оттам ли идва този градоустройствен план на Димитров град? Осъзнато ли е било или е, как да кажа, част от а, а, някакъв устрен за... Безпорно устрема, устрема е основополагащ преди Митровград. Това е част от неговото нематериално културно наследство, което обсъждахме на срещата там. Но а от гледна точка на това, което споменахте относно стесняването и смаляването на полезните, качествените а, площи за обитаване, а, трябва да признаем, че Димитров град не е все още достатъчно опазен от тези тенденции. А, да, там има три защитени урбанистични ансамбла с съответните режими, т.е. правила за тяхното опазване, но все още не е достатъчно защитена останалата част на градската тъкан, която притежава тези общи качества, които не представляват ценности сами по себе си, но с а, качества на града, които трябва да защитим, за да останат на този фон ансамблите като най-изявените най ценности в този град. В тази връзка според нас а, следваща много необходима крачка за Димитров град е да се направи а, общ план за неговото опазване и развитие за в бъдеще. Като пак казвам, градска тъкани, градска структура. Сега а, чета в информацията, локалната информация за конференцията ви, че има някакви конкретни резултати, а, примерно деклариране като културна ценност на а, 13 пана с графито, фризове от фасадите на различни изгради и правя съпоставката, например, с това, което се случи с Театър София в столицата. От тази гледна точка по-добра ли е в Димитровград по отношение на запазването на културната стойност на тези произведения? Бих казала да, защото там има една, един синхрон между Разбиране за ценността на това наследство или по-голяма степен на разбиране както от обществото, така и от а, институциите. Там самата община е много активен участник в а, различни процеси и инструменти, които спомагат за опазването и развитието на наследството на града. Тоест, местната власт е от съществено значение. Затова и последният ми въпрос е, според вас, кой е по-важен за защитата на това архитектурно наследство, на близкото минало? Законите, съответно промените в тях, за да е ефективно опазването или активността на гражданската общественост, на гражданите или пък на местните власти? Разбира се, че всичко е важно. Разбира се, че има и други участници, които също така има своята роля. Трябва да се търси повече диалог. Трябва да се търси повече разбиране, може би. Осъзнаване на качествата, в какво точно се състои тая ценност, заради която искаме да опазваме такива обекти, за да се а, намалят евентуалните различия. Разбира се, че различия в мненията ще има. Често такива обекти предизвикват нееднозначни оценки, но пак казвам вече сме стигнали времето, когато преобладават анализи за безспорни достоинства, които дават основание за за да разглеждаме такива обекти, като потенциални обекти на нашето културно наследство. Виждам, че Димитровград е а, в проучванията на Международния институт на новите градове в Ротърдам. и се зачудих така накрая да ви попитам в за кратък отговор. А, има ли нещо, по което Димитровград и Ротърдам си приличат, например? Ха. А, едва ли мога такавото директно да ви отговоря на този въпрос, освен от факта, че те в а, този списък. След военно, а, строени от нула, този тип по-скоро, по да, по-скоро на по-високото по, а, по ниво на сравнение, както казвате, след военни строени от нула, но от там нататък а, мисля, че имаме а, имаме по-скоро различия, които, които са следствие на локалния контекст, в който се случват. Но това всъщност е и плюса на този списък. А, той събира по някакви критерии изходни градове, но те са разнообразни в а, своята специфика и генезисна развитие. Едновременно сходни, но също така и различни. И точно за това са интересни и за изследователите. Много ви благодаря архитект Емилия Кълева, Фундация за архитектурното наследство на социализма.